Ni lyssnar till Sveriges Nattradio, klockan är 10 minuter över 1. Och vi har vi bryter sändningarna här. Vi har nämligen en extra nyhetssändning från Ekoredaktionen. redaktionen Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm. Olof Palme sköts ned i korsningen Tunnelgatan-Sveavägen och han dog senare på Savatsbergs sjukhus. Regeringen är informerad. Finansminister Kjell-Olof och vice statsminister Ingvar Karlsson är informerade och de bekräftar båda att Olof Palme har avlidit. Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Polisen söker alltså mördaren och ett stort pådrag pågår i Stockholm. Taxiväxeln i Stockholm har skickat ut sina elementet. Enligt polisens ledningscentral var det en taxichaufför från Järfälla Taxi som uppmärksammade att en person skjutits ned. Chauffören larmade sin taxiväxel som i sin tur larmade polisen. Ledningscentralen sände en polispiket till platsen. Olof Palme sköts klockan 23.30, alltså halv tolv för en och en halv timme sedan. Regeringen har haft samlats till ett extra sammanträde. Ingvar Karlsson, vice statsministern, leder mötet. Hans enda kommentar när han kom till Rosenbad ikväll är att det är fruktansvärt, sa han.